Itt már Szabó Péter a stúdióban, bányai égésző vagyok, és az ajurvédikus figyelő előző adásaiban végigvettük a vitaminokat és a nyomelemeket, amik talán nem érben a formájában legalábbis nem tipikusan tűnik az ajurvéd fő főterületéhez, de tulajdonképpen oda tartozik, hisz ha nem is ilyen néven ezeknek az anyagoknak, életfontosságú anyagoknak a használata természetesen az ajurvédában is jelen van, illetve a modern alüvéda tudatosan használja. Most a következő néhány adásban a gyógynövényeknek a szerepéről fogunk beszélgetni. Igen. Hát uh, uh, elsősorban aőrvedikus gyógynövényekről szeretnék beszélni, de természetesen uh, uh, hát a Magyarországon honos gyógynövényekről is és uh, különösen azért, mert néha ezeknek az ajuridikus termékeknek a beszerzése eléggé bonyodalmas. Noha most már, miután uh, az Unióban vagyunk, ezeket a termékeket Németországból vagy Ausztriából is meg lehet kapni. Most nagyon gondoltam, hogy például elmondok egy betegséget, és akkor, uh, hogy legyen egy uh, átfogó képünk arról, hogy miről van szó, és akkor így bevezetőül, és akkor, hogy ezeket milyen gyógynövényekkel gyógyítjuk. Például itt van a szívbetegség. Hát mindenki ismeri Magyarországon a galagonyát, ami természetesen honos itten, és ha valakinek szívfájdalmai vannak, vagy szív problémái vannak, akkor természetesen ajánlatos, hogy nagyon sok galagonya te át igyon, a, a legjobb a, a természetesen a bogyó a bogyó természetesen az csak ősszel van, meg, terem meg de viszont vannak olyan teák, amiben bogyó is van, nem csak az összevadott levelek, meg különböző más ágak meg ilyesmi és a, a természetesen ezt nagy mennyiségbe kell inni, ugye és állandóan kell lenni itt van ezért egy kérdésem, bizonyos növények. Mm -hmm legalábbis Magyarországon, de gondolom más uh, Európai Országban is. Hát mondjuk úgy, hogy uh, tiltó listán vannak, tehát csak gyógyszerész adhatja ki őket. Igen. És uh, ezt uh, néha olyan erősek, hogy ezeket uh, ilyen figyelni kell rá? Hát néha olyan erősek, de igazából ha a mennyiséggel poltoljuk a mondjuk azt, hogy, mert néha ezek koncentratumos formában vannak, talán pirulákban, uh -huh. vagy nem tudom én különböző ilyen dolgokban, mint például homeopátia, meg ilyesmi, ott természetesen kell, ott szükséges valószínűleg egy orvosnak a, hát a közreműködése, de, vagy egy gyógyszerésznek legalább, ugye nem tudom, hogy gyógyszerész ajánlhat ilyen dolgokat, uh -huh. bizonyos dolgokat ajánlhat, igen. igen, és de viszont, de viszont, Azokról, amiről itten szó van, azokat általában meg lehet kapni. Uh -huh. Úgyhogy, amiket én mostan felsorolok, azokat általában meg lehet kapni. És uh, vannak olyan termékek, például aővedikus termékek, amiket egyszerűen meg lehet kapni olyan helyeken, mint a Rosszman. Uh -huh. Vagy olyan helyeken, mint a, a viszonylag DNA, vagy nem tudom én ö, mi, ugye, legeg, ez a, uh -huh. ez a mark, nem tudom mi milyen Igen. mark ugye ezeket a dragerimákat, ezeket meg lehet kapni a helyeken, és gyógyszertárba is, vény nélkül, szóval, szóval mindenféle a, orvosi felírás nélkül meg lehet ezeket kapni. A, egy nagyon jó keverék a gyömbér és a fahé, ez stimulálja a szívet, erősíti a szívet, és nagyon a, a, erősíti, úgy szintén erősíti a, a szívizmakat. A Csodálatos növény, amit úgy hívnak, hogy Arjuna. Ennek a latin neve terminália Arjuna. Ez, ezt nagyon ajánlom azoknak, akik, akik szóval állandó szív problémákkal küzdködnek. Ez határozottan reparálja a szív erősíti a szivizmokat, és nagyon jó angína ellen. Ez a következőképpen kellene szedni, ez por alakba kellene szedni, és uh, vannak uh, termékek, amik uh, tabletta formában vannak, most ebben már az van, hogy az nem tiszta, szóval a por mellett van valami, valami más is, ami, ami, ami, ami összetartja, összetart, természetesen hmm. ami összetartja, de ez nem gond. Egytől három grammig kellene ebből a porból beszedni naponta, a legjobb ezt beszedni igazából G-be, vagyis uh, meleg vaj, tisztított, a, tisztított vajba. vajba. A legjobb ezt bevenni, és akkor, uh, akkor nagyon, nagyon hatásos. Úgy szintén van egy tejoldat. Amikor kint voltunk Svájcban, mostan valakinek volt egy problémája, és van egy ilyen, ilyen uh, ez is egy régi ősi indiai, uh, Hát a, a, a kezelési mód, az indiai sáfrányt egy kis oldatba, és azt meginni, uh -huh. nagyon jól szívnek. A kínai boltokban lehet kapni Dan Shant. A Dan Shen az végül is egy salvia, ez egy zsája, salvia a latin neve, és uh -huh. azt hiszem, hogy magyarul is így ismerik. A Dan kínaiul, kínai, ez a kínai Ayurvédában ez egy gyógyszernek számít. Nagyon erősíti a szívet, és nagyon jó az angina esetén. Ez egy zsája, ez a zsájának, de egy kínai zsája, nem az a zsája, magyar ország. Rószínűleg... Nem, nem, nem megfelelő, az egészen más. Szóval a zsája családhoz tartozik igazából, mm -hmm. de más, mint a, amit mi itten zsájának hívunk. Akkor mindenki tudja a fokhagymát, hogy ez egy nagyon fontos szív stimuláló. Ugye ez természetesen a fokhagyma nem annyira jó azoknak, akiknek uh, magas vérnyomása van és, és túl erősen uh -huh. verő szívük, az inkább uh, azoknak jó, akiknek problémáik van a szívük uh, uh -huh. működéssel. És akkor itt van egy nagyon jó uh, kezelési mód, a szantál olajat, például az illóolajat, és azt hiszem az is jó, de tiszta szantál olajat, és azt bedörzsöljük a szívbe. Ez külsőleg lehet alkalmazni. Tehát a szív tájékan A szív tájékan, jó, bedörzsöljük. Ez lehet egy kicsit meleg is, de nem szükséges, hogy meleg legyen, de jobb, hogyha és úgy ezeket a szorító érzéseket oldja, vagy? Természetesen nem. nagyon oldja. És elősegíti a légzést, elősegíti ugye a, a ritmikus légzést, és ezeket a különböző szív problémákat. Most akkor ezt csak úgy bevezetésül mondtam el, de majd fogjunk váltogatni a betegségek és a, és a gyógynövényeknek a leírása között. Most akkor átvennénk egy pár gyógynövényt. Például itt van a vörös lóhere, amit Magyarországon szintén. Revesen tudják, hogy például ezekben a gyógyteákban például nagyon sok tápanyag is van. Például a vörös lóhereiben nagyon sok a B-karotén, a szilíciós ami egy nagyon fontos dolog, a kalcium, a vas, a magnézium, a mangán, a kálium, a vitamin B3, a C, meg az E, mind megvannak ebben. Uh -huh. Ez, Ez akkor is megvan, amikor rá. fölfőzöd? Természetesen akkor hát is Hát mennyiségben van, Hát hogy ezek, nem, ő... nem forraljuk ezeket, ugye, uh -huh. hanem... Rá... Forrázzuk, csak ráöntjük a forró Ha csak ráöntjük a, a forróvizet, igen és akkor is megmarad, ugye hát valószínűleg, hogyha nyersen ennénk, akkor, akkor nem igazán kapnánk meg ezeket a vitaminokat belőle, szóval kell... Nem, nem tudnak ki följönni belőle. Persze, uh -huh. nem, igen, szóval ezeket kell, vagy egy meleg, vagy meleg... Azt is lehet csinálni, hogy, hogy például egy egy ilyen eszenciációnál az ms szóval egy ilyen oldatot, nagyon, mm. nagyon erős oldatot, és akkor ad hozzá langyos vizet, ahogyan a naponta, ahogyan fogyasztja. Akkor, hát a vörös lóherete az nagyon-nagyon jó fertőzés ellen, különösen baktériums fertőzés ellen. Uh, igazából egy uh, antibiotikum, egy, ne, egy természetes antibiotikum, amit kevesen tudnak. Vértisztító hatása van, és vérritkító hatása. Uh, nagyon jó azoknak, akiknek uh, uh, a szóval vér áramlási problémái vannak, mert uh, mert elősegíti az áramlását a vérnek. Uh -huh. Természetesen, amikor ezt mondja az ember, nem egyszerű vagy kétszerű alkalommal megiszik az ember vörös ló ereteját, és akkor azt gondolja, hogy ez úgy jó, ez folyamatosan inni kell és szedni kell, mert ez csak úgy fog segíteni. Ugye uh, de de ember ezeknek nincsen mellékhatása. Egyáltalán nincsen semmi és jó ézük is van. Viszonylag lassan hat. De nem halt, okoz problémát. De nem okoz problémát, a gyomorba mellékhatásai hatásai uh -huh. nincsenek, és, és, és, és, mint mondom, szóval teljesen biztosan Tehát ezek azért nem első azt azért tudni kell. Nem első szerek, ezek, ezek uh -huh. olyan szerek, amiket, amiket szóval, gyógyulásba, gyógyulásba használ. kell használni, igen. A virágját kell használni a vörös herének nagyon jó görcsoldó például, és nagyon ajánlatos hívbetegeknek uh, nagyon ajánló, van egy nagyon erős koncentrátum, uh, mert uh, uh, szóval a tisztító hatása van, és, uh, és nagyon uh, ajánlatos ő nekik is, használják is, Amerikában már eléggé uh, ismert, akkor a gyulladásos bél és vastag bél problémák ellen, be sem ellen, mind, mind nagyon alkalmas, nagyon jó. És nagyon jó íze is van, és uh, lehet egy kicsit édesíteni, vagy akár. Csak az a fontos, hogy... Uh, hogy uh, szóval egy erős oldatot kell vele csinálni, egy erős teát, nem, nem pedig egy öngép teát. És akkor, uh, akkor folytassuk egy pár... Uh, ajurvedikus termékkel, amit tudom, hogy Magyarországon például meg lehet kapni. Elég sok szó esik az asvagandáról. Ugye az asvaganda ez egy indiai növény, a gyökerét használjuk, igazából ez az indiai ginseng, és nagyon-nagyon és sok mindenre alkalmas. Tele van alkaloidokkal, aminosavakkal, és kolin, ez egy b vitamin de különböző más B-vitaminok is vannak benne. Uh, nagyon sok mindenre használják Indiába, és uh, néha uh, alkotó anyag egy bizonyos uh, termékben, ami, amiben más dolgok is vannak, és természetesen a Sfaganda és jelen van. Ez fiatalíti és élénkíti az idegrendszert. Nagyon határozottan nagyon jó az idegrendszernek. Különben asvagandát lehet kapni a Rosszmannál, Lehet kapni uh -huh. különböző reformérőműszörboltokba. Nem egy ismeretlen dolog. Magyarországon nem tiltott. Mondjuk azok a tableták, amik, a készítmények, amiket itt lehet kapni, talán nem a legerősebbek. De viszont Na, de viszont ezek is segítenek, és lehet mindig lehet belőle többet használni. Megakadályozza a stressz, ez kapcsolódó zavarokat. Különböző a, a áramlási zavarokat, ugye az idegrendszer áramlási zavarokat, és a, stb. Akkor növeli a fizikai kitartást, és egy nagyon erős immunrendszer stimuláló. Nagyon jó gyulladás ellen, nagyon ajánlatos például a kandida betegeknek, mert uh, tisztítja a, hogy is, a, a, ezeket a gombákat, vagy baktériumokat, de nem tudom, hogy ezek gombák, ugye, amik végül is a szervezetben vannak, ezek ellen határozottan fellép. egy nagyon fontos aljúledikus gyógyszer. Egy másik, amit van, ez a ginko. Ezt is mindenki elég sokan ismerik. Ez a ginkgo Ez a ginkgo igen. Elég sokan ismerik, de talán nem annyien. A ginkgo biloba az elsősorban a, arra jó, mert élénkíti az agy működését. Például a nagyon ajánlatos azoknak, akik mondjuk egy tesztre készülnek. Hát uh -huh. nem a kávét, hanem inkább tesze. Persze, ezt. a kávé az csak idegesít. Uh -huh. Ugye, ez pedig nem, ez pedig megnyugtat. Ez elősegíti a periférikus áramlást az idegrendszerbe az, hogy amikor ezek a görcsök és elakadások vannak az idegrendszerben, mert, mert nem szabadon áramlanak ezek az impulzusok, akkor, akkor természetesen ez elősegíti ezeknek a, hát a működését. Nagyon fontos a, a, a nagyon fontos gyógyszer az Alzheimer korban. A, nagyon ajánlatos különösen megelőzésre, de kezelésre is. A, amikor még egy élégi kezdeti stádiumban van ez, gondolom, de hát gondolom, hogy, hogy megelőzésre és, és kezelésre alkalmas. Depresszió ellen nagyon jó. A, nagyon ajánlatos, a, különösen a, a, azoknak, akiknek krónikus fejfájások van, feledékenység, vagy csenga fülük, például akik állandóan elfelejtenek dolgokat és naponta ötször vissza kell menni, mert ott felejtettek valamit, vagy nem tudom mi, nagyon alkalmas, nagyon jó. A hölgyeknek nagyon jó, nagyon alkalmas, mert különösen ugye a PMS alkalmával a depresszió lép föl, és ez a depresszió ellen nagyon jó. Szintén tele van különböző nagyon sok a tápértékkel, tápanyaggal, aminósavak, kalcium, vas, magnézium, kálium, rengeteg vitamin van benne, A, B1, B2, B5, C vitamin, ezek mind megtalálhatók benne, a levelét kell használni, és a magokat a ginkó villóvának. Itt most... Abba hagyjuk, hiszen a sor ez nagyon hosszú még. E -e -e, nagyon sok. És van, két igen. hét múlva fogjuk ezzel folytatni. Szavó Pétert hallották, és az a őrvédikus figyelőben elkezdtük a gyógynövények használata az a Köszönöm.